тим вищим буде жито, льон, овес. Це відображено в купальських піснях та веснянках. Дай же нам, господоньку, перше поломіненько озимоє житсо, друге є поломіненько пшеничка, третє є поломіненько горошок. У давнину весняні та купальські вогні мали ще й захисне значення. Як відомо, в світі весь час продовжується боротьба добрих, світлих сил зі злими і темними. Залежно від того, які з них перемагають, відбувається зміна дня і ночі, пір року. Люди проводили ряд магічних дій, обрядів, щоб підтримати сонце і всі світлі божества. І перше, що вони робили, запалювали вогонь в таку вирішальну ніч. Як сонце, зійшовши на небо, паліє собою всіх чорнобожжичів, Так тремтять вони перед його лицем і розбігаються в різнобіч, зчизають. Так тремтять вони і перед лицем праведного земного вогню. Отже вогонь також постійно служив оберегом людині, її хаті на подвір'ї, супроводжував її все життя, від народження до смерті. При народженні дитини особливо якщо це відбувається вночі, запалюють воскову свічку. Вона повинна горіти коло дитини 6 тижнів, щоб оберігати її від хвороб, відьом, злих очей, щоб біси це не підмінила. Свічка як оберег для молодих запалюється на весіллі під час вінчання. Хвилину смерті коло покійного ставиться запалена свічка, як символ життя, що догоріло, як оберег для живих. На похоронах палять багато свічок, пам'ять про всіх померлих. Ними обставляють могили у поминальні дні. Їх також засвічують під час панахид і поминальних акцій. В дні великих свят, як обереги, що несуть життєдайну силу, також запалюються свічки. На Різдво, Новий рік, Трітання, Великдень, Купала, Трітинська свічка-громничка має здатність оберігати від пожежі, грому і блискавки. Її запалюють під час грози. Купальські свічки оберігають дівчат від русалок, від йом, чортів і всякої нечисті, що розгулює саме цю ніч. Оберігає людину не лише живий вогонь, але й його символи – хрест, сіль, часник, віск, вуглина. Також символіку має і червоний колір, колір вогню і сонця, що сходить. Рушники, хатні обереги здавна ткались червоними нитками. Дівчата носили червоні пояси, стрічки, намисто, спідниці, черевички. Взагалі в одязі і мистецтві українців переважав цей колір. Таким же оберегом здавна був хрест, знак вогню. Оскільки живий вогонь добувався – тертям двох паличок і саме там, де було перехрестя, з'являлась іскра Божа, то він став символом світла, життя, оберігав людину, господарство. Хрест носили на грудях, в орнаменті вишик, бо переважав хрест та інші солярні знаки, навіть одна з технік вишивання хрестиком. Хрест покладений в основу тканини, архітектури і так далі. В дні рокових свят, принесеної з церкви свічкою, випалювали хрести коло вікон, на одвірках, дверях, стінах хати та господарських будівель. Іноді хрести писали вуглиною або білою свяченою У Увесь дім береже величезний хрест, вирізблений на сволоку тоді коли закладалась нова хата. Отже, вогонь у міфології, фольклорі, обрядовості та увіруваннях українців – символ сонця, любові, багатства, роду, здоров'я і сили, зв'язку з небесним світом, урожайності, має очисну та захисну функції. Людмила Иванникова Вода